חשבתי, חשבת, מה הוזמן אילו פסקו כל השעונים אה, מלהלום? מה התשובה שלך, שמואל וקנין? התשובה uh, של הפיזיקה המודרנית מסתמכת על הבחנה מאוד חדה, שלגבי הרבה מאוד אנשים אני מניח שהיא תהיה קצת מצמררת. ההבחנה בין הזמן גופו לבין כל אותם דברים שמודדים זמן. אנחנו נתחיל דווקא מהחלק הקל ואלה אותם דברים שמודדים זמן. בעיקרון כל עצם שיש בו או שיש לו תנועה סדירה, ניתנת לתיאור, אמצעים מתמטיים נניח, כל עצם כזה יכול לשמש מודד זמן. זה בדיוק מה שעושה השעון, לשעון יש שני מחוגים, הם נעים, כלומר יש את אלמנט התנועה, התנועה שלהם סדירה, אלא אם כן השעון ממהר או מפגר. ובמובן הזה הם מודדים זמן. מעניין שאתה עדיין חושב על הזמן, ה... על השעון האנלוגי ולא הדיגיטלי. אני <laughs> דוגל בדברים ישנים וטובים, כפי שאתה יודע. באותה זה מידה... זה לא נכון לגבי ניוטון. זה לא נכון לגבי ניוטון. הוא ישן ובמקרים רבים לא מספיק טוב. <laughs> אנחנו יכולים לשמש שעון באותה מידה. יש בנו לפחות דבר אחד שהוא סדיר, אלא למעט במקרים, רחמנא ליצלן, של התקפי לב, וזה דופק הלב. דופק הלב הוא תהליך סדיר דיו כדי לשמש כשעון. סדיר אה, בהכללה. סדיר כי בהכללה. כי עובדה שכשנכנסים להיבדק בקופת חולים או במקום אחר, אז בודקים לנו באמצעות שעון חיצוני את הדופק. נכון. אחד האלמנטים של מודדי זמן זה שתמיד צריך מודד זמן. שייקרא מודד ההתייחסות. כלומר, תמיד צריך תנועת על, שאותה נחלק לתנועות קטנות יותר, נוכל, ושאת התנועות האלה נוכל להשוות זו לזו, כדי שמדידת הזמן באופן עקרוני תהיה מדידה נכונה. אז נשאלת השאלה, מה מודד מודד זמן? האם הוא מודד זמן? והתשובה כאן... אתה שואל אה... אם זמן זה משהו קיים? האם זמן או? קיים מחוץ לקיומם של מודדי זמן? האם למשל, אם תיפסקנה כל התנועות ביקום, כפי ששאלתי, mm -hmm. ייפסק הזמן עצמו? התשובה לפי הפיזיקה הקלאסית הייתה שאם תיפסקנה כל התנועות ייפסק הזמן עצמו. הוא יחדל מלהתקיים. התשובה לפי הפיזיקה המודרנית היא שהזמן אינו תלוי במודדי זמן. יש לו בפירוש קיום משלו. בין אם בצורה של מימד ובין אם בצורה של יריעה. ואני אנסה להדגים לפחות את התפיסה של יריעה. התפיסה של המימד היא תפיסה כל כך סבוכה ובעייתית לדימוי. שקשה לשוחח עליה, אבל אפשר לשוחח על הדימוי של יריעה. לפי תורת היחסות הכללית של איינשטיין, שזו תורה שעוסקת בשאלות של מרחב, זמן, יקום וכן הלאה, הזמן כולו קיים בו בזמן. שים לב כמה קשה לנו, בני האדם, לדבר על הזמן. הזמן כולו קיים בו בזמן. כלומר, ההווה כפי שאנחנו תופסים אותו, העבר כפי שתפסנו אותו, וה... והעתיד כפי שנתפוס אותו, כולם קיימים בו בזמן. לאמור הם לא מתחוללים, לא נוצרים זה מזה, הם פשוט שם. הם לא כיווניים. יש כיוון, אבל הכיוון אינו תוצר של הזמן עצמו, אלא תוצר של בעיה שלנו. אנחנו מצוידים במכשיר שמכונה מוח בפינו. המוח הוא מכשיר מוגבל, הן מפני שממדיו מוגבלים, הן מפני שהכלים העומדים לרשותו מוגבלים, והן מפני שאנחנו אה, בני אדם, בלשון בני אדם. כתוצאה מזאת אנחנו איננו יכולים לתפוס את הזמן כולו כפי שהוא. אנחנו נאלצים לחתוך אותו, בדיוק כפי שאנחנו חותכים נקניק סלמי. אנחנו חותכים אותו פרוסה פרוסה. אותן פרוסות שכבר אכלנו במרכאות, אנחנו מכנים עבר. אלה שאנחנו משתוקקים לאכול בזו השנייה, אנחנו מכנים הווה, וכן הלאה וכן הלאה. כיוון שאיננו מסוגלים לתפוס את הזמן כפי שהוא, אז אנחנו נאלצים לחלק אותו שרירותית לחלוטין, לשלושה זמנים במרכאות שונים. אבל זו לפחות, בעיה, לפחות, לפחות, אחר כך יש לנו הדקדוקים שמחלקים לזמנים יותר מפורטים וכן הלאה וכן הלאה, שאלת על עניין של כיווניות, את הכיוון לזמן, מה שמכונה חץ הזמן, אנחנו נותנים, זה לא קיים בזמן עצמו, זה לא מוטבע שם, הכל קיים בו זמנית, בזמנו נתתי לך, בזמנו נתתי לך דוגמה, כן. ואני אתן אותה שוב כאן בשידור, נניח שמצייר מופרע מצייר קו ישר שאורכו 400 קילומטרים ונניח שאנחנו מתקרבים אל הקו הזה עד למרחק של מטר מן הקו, ברור שלא נוכל לתפוס את כל 400 הקילומטרים במכה אחת. לא נוכל לראות את כל הקו מתחילתו ועד סופו באופן בו זמני. אנחנו נאלץ לתפוס קטעים מן הקו ככל שנלך לאורך הקו. אבל זה לא אומר שאותם חלקים של הקו שעדיין לא ראינו, או אותם חלקים שעברנו, אינם קיימים בו בזמן. הקו קיים לכל אורכו בו בזמן. מה שמפריע לי זאת השאלה של, של ה... של הפיזיקאים, הלוא גם הם בני אדם ומוחם מוגבל כמו המוח של אה, כל אה, אסטרונאוט. הם לא אוהבים לחשוב ככה, אבל <laughs> זה נכון. אז בעצם הקביעה שהזמן קיים כל הזמן היא גם כן קביעה אנושית מפי הפיזיקאים, ואז בעצם כאן אנחנו מגיעים לעניין של קונבנציה, האם זאת לא הגדרה? זה לא משהו שניתן לנו מחוץ לנו. אין ספק שהקביעה שהזמן קיים כל הזמן, בדיוק כפי שהקביעה של המרחב יש שלושה, שניים, ארבעה, חמישה או כמה שלא יהיו ממדים, אלה קביעות שנובעות מקוצר ידה של שפה. אנחנו משתמשים בשפה שעוד הפעם מכונה מתמטיקה והיא משמשת בפיזיקה, שזה הענף המתאר את היקום וכל התופעות בו. וכיוון שהשפה הזאת מוגבלת מאוד, אנחנו נאלצים להשתמש באלמנטים של שפה, קונבנציות, מוסכמות, הסכמות. אין לנו ברירה. חיוני להבין, וזו אולי התרומה הגדולה ביותר של הפיזיקה במאה העשרים, חיוני לא לבלבל בין הסכמות מוסכמות, קונבנציות, תיאורים, אלמנטים של שפה, לבין המציאות. הפיזיקה בשנות העשרים בסדרת כנסים בסולוויי בדנמרק, הרימה ידיים ואמרה, איננו מתיימרים המצ... לדבר על המציאות גופה. אנו בסך הכל מתיימרים לתאר את המציאות. אז בתיאור של המציאות מפי הפיסיקאים, הזמן קיים כל הזמן, ועכשיו המטלה שלנו למצוא ייחוס לזמן הקיים כל הזמן על ידי אותן תנועות, בפירוש. שהם הזמנים הפרטיים של השעון הזה, של השעון הזה, של השעון הזה, של השעון... הזה, של השעון... הקיים באולפן, שבמקרה מראים פחות או יותר אותו הזמן. בפירוש. Uh, לפני שנעבור לפרק הבא, והוא uh, עניין הבו-זמניות, או עניין הבו-בזמן, uh, מפיך אני למד שהאקדמיה אינה גורסת בו-זמניות, אלא בו-בזמן, uh, הייתי רוצה לספר דבר ששלמה ישראלי סיפר לי, כיוון שהוא ערך עימי את המוסיקה, uh, שילבנו בתוכנית יצירה ש... אינה כלולה בתקליט, בדרך כלל אנחנו משמיעים כאן תקליטים או סרטים. היצירה הזאת שמה, ארבע דקות uh, ושלושים ושלוש שניות, יצירה של ג'ון uh, קייג'. Uh, התחיל מזה, למה אני מביא אותה? כיוון שמתברר שבאיזשהו שלב הזמן הוא הדבר היחידי שבו אנחנו יכולים להיאחז כשאנחנו באים לתאר דבר. ניסו לתאר מוסיקה, מוסיקאים. אמרו, מוסיקה היא מלודיה. אה, אבל יש uh, מוסיקות שאינן מלודיות. אולי הרמוניה, כן, אבל יש מוסיקות שאינן מלודיות. אולי צלילים ערבים, מערב. Uh, אולי צלילים בכלל, אבל אז אולי כל רעש הוא צליל. ואז אמר ג'ון קייג' אני מגדיר uh, יצירה מוסיקלית כמשהו שמתחיל עכשיו ויגמר בעוד זמן נתון. כל מה שיישמע על ידי השומע בזמן ההוא יהיה היצירה שלי. זה כמו לקחת את החלון, לעשות סביבו מסגרת ולומר כל מה שייראה בחלון בכל זמן נתון היא היצירה שאני רוצה. אני מזמין איפה את המאזינים, וכאן זה ניסוי סימולטני מעניין כי כל מאזין ישמע יצירה אחרת ברגע שנשתוק. אנחנו לא נשתוק ארבע דקות שלושים שניות, נראה כמה זמן יהיה לנו כוח. טוב, נמשיך ביצירה אחרת עכשיו, של פיליפ אעברג. אוסטינטו זה נקרא. על צירו של האוסטינטו, על צירו של ה... יסוד המתעקש כל הזמן, כמו ביצירה הראשונה שהשמענו, של אחד אימגנבולד, קוראים כל מיני דברים. בבחינת הזמן הפרטי שמתייחס אל הזמן הכללי. ואיך קוראים לקטע? ללכת אל השמש. זאת חוגה בשיחה עם שמואל וקנין ברשימה שכתבת בירחון. יכול. דו ירחון מסע בית. אחר. הכתרת את הנושא הזה, הילכו שניים יחדיו, עם האימפליקציה כמובן בלתי אם נועדו. והשאלה היא, האם זמנים פרטיים נועדים? ותשאל אותי. האם זמנים פרטיים נועדים? כן, אני רוצה לפגוש את נעמי באיזשהו יום, בשעה מסוימת, אנחנו רוצים להיפגש הבוקר mm -hmm. בשבע וחצי, נפגשנו. מה, מה הבעיה? למה... משום מה, הזמנים הפרטיים שלי אף פעם לא נועדים, אני נודע כמאחר קרוני, <laughs> אבל... <laughs> קרוני. <laughs> כן, אבל uh, העיסוק בהבדל בהבד... בין זמנים פרטיים לזמן כללי, כפי שתיארנו אותו, הוא עיסוק די מפחיד, אם אתה חושב על כך. בכלל כל, ה... כל הנושא הזה הוא נושא שקצת מעורר חששות. בתורת היחסות הפרטית, בנבדל מהכללית, יש טענה שלכל עצם ועצם, וזה לא משנה אם הוא שעון, כלומר אם הוא מודד זמן, אם מתחוללת בו תנועה או לא מתחוללת בו תנועה, לכל עצם ועצם יש זמן פרטי משלו. לאמור, אם נצמיד לו שעון, השעון הזה ינוע לפי התנהגות העצם. דוגמה, אם העצם ינוע קרוב למהירות האור, ינוע במהירות הקרובה למהירות האור, השעון הפרטי של אותו עצם יראה זמן אחר, מאשר שעון פרטי של עצם שהוא נייח, או נמצא במנוחה. אה, זה מעניין. כן, זו אחת הקביעות היותר מוזרות של תורת ההחזות הפרטית. אם מותר לי ביניים, יש שפות, אני לא זוכר מהן, ש... <coughs> uh, הזמנים, uh, מה, שאני, מה שקוראים באנגלית Tenses, Tense. לא Times, uh, מוצמדים דווקא לשמות ולא לפעלים. Mm -hmm. זאת אומרת, לא זו בלבד שיש... הלכתי הולך אלך, אלא יש נגיד בית בעבר, בית בהווה, בית בעתיד. מקסים, לא, לא הייתי מודע לעובדה הזאת. זה בפירוש שפות שנגזרו כנראה מתורת היחסות הפרטית. אז אתה אומר, יש עצמי, כל עצם יש לו יש שעון לו מי פרטי, שלו, יש לו זמן פרטי, בפירוש, יש לו זמן פרטי. והוא הולך בנפרד מאחרים. והוא הולך בנפרד מן האחרים. ועכשיו מתעוררת שאלה. איך אנחנו קובעים שסדרת עצמים, או סדרת מאורעות, מתקיימות באותו זמן עצמו? נניח בזמן שלנו. הרי גם לנו בתיאוריה, זה עמוד מין שעון דמיוני שקוצב אותנו, מודד אותנו איך אנחנו קובעים שלמשל האולפן הזה על כל חלקיו מתקיים באותו זמן עצמו? כמונו. איך, איך אני קובע שתנודת הראש שלך, או מנוד הראש שלך, כשאתה מאזין לי... קורית מת... עכשיו? קורית קורא... עכשיו אני יכול לקבוע, אבל זה מתרחש באותו זמן שלי, כמו ש... שנניח הדיבור שלי ומנוד הראש שלך מתרחשים בו בזמן. זה לא מובן מאליו? לחלוטין לא. למה? כאשר uh, ביקרת אצלי, נתתי לך את הדוגמה uh, uh, שקבע... בוא נלך רגע לרגע אחורה למעשה, ונקבע את שלושת העקרונות שקובעים האם משהו או מישהו מתרחש בו בזמן. אחר כך נבחן את אחד העקרונות האלה, העיקרון השלישי, ולבסוף נגיע למסקנה שייתכן שלא כל העצמים באולפן הזה קיימים בו בזמן על פי ההגדרה המצמצמת <אז> של, ה... <אז> של התפיסה הזאת. ובכן, יש uh, שלושה עקרונות. כדי לקבוע האם מאורע א' ומאורע ב' מתרחשים בו בזמן, אנחנו ראשית דבר צריכים לדעת מה המרחק בינינו לבין אותם עצמים. אנחנו המודדים? אנחנו המודדים, אנחנו הצופים. צריכים לדעת מה המרחק בינינו לבין אותם עצמים. והסיבה היא פשוטה, אותם עצמים יודיעו לנו במרכאות מה קורה אצלם באמצעות uh, שימוש באור, mm -hmm. בקרני אור. לאור יש מהירות קבועה ולוקח לו זמן. להגיע מעצם א' אלינו ומעצם ב' אלינו. נכון. רק אם נדע את המרחק, נוכל לדעת כמה זמן לקח לאור להגיע אלינו, אלינו כשאנו יודעים את מהירותו הקבועה. נקודה שנייה, אם אנחנו רוצים למדוד בו זמניות, רצוי שאנחנו כצופים נהיה בדיוק בנקודת התווך, בדיוק באמצע, בין מאורא א' למאורא ב', כך ששתי קרני אור, שאחת תישלח ממאורא א' והאחרת תישלח ממאורא ב', תיפגשנה באותה... נקודה בנקודת התווך בו בזמן. זה יקל עלינו, שיטת מדידה. נקודה שלישית, רצויים מאוד שם... רגע, נדמה לי שהנקודה השנייה מבטלת את הצורך בראשונה, לא? <אם, <אם, אם אנחנו בדיוק באותו מקום... לא. יש מצבים שהמרחק בינינו לבין העצמים לא ידוע, אבל ידוע לנו שאנחנו נמצאים בדיוק באמצעו. כך <אח> <אח> ששתי הדרישות, אומנם אחת מכילה את השנייה בתיאוריה, אבל רק בתיאוריה. במעשה יש מצבים אה, אחרים. הנקודה השלישית... והיא הקרדינלית, היא החשובה, זה שהעצמים האלה, עצם, העצם שעליו מתרחש מאורא א', והעצם שעליו מתרחש מאורא ב', ורצוי שגם אנחנו, נהיה כולנו במנוחה מוחלטת. Mm. כי אם חלילה עצם א' יתחיל לנוע, קריאת האור שלו תשתנה עם התנועה. אותו דבר עצם ב', ובוודאי אם אנחנו ננוע, כל הקריאה תשתבש. כולנו חייבים להיות במנוחה מוחלטת. אני מבין שתנועה מוגדרת כמקום אחר, נכון? תנועה מוגדרת כמסע אחר. כמסע אחר. תנועה מוגדרת כמעבר מנקודה א' לב', כאשר את נקודות א' וב' יכולים אנחנו לבחור, העצם יכול לבחור, זה המושג של יחסות. כן, ואז אם יש תנועה, אז בעצם לא מתקיימת אותה דרישה. התנאי השלישי אינו מתקיים, והנובע מכך הוא... וגם לא השני, כי אז לא נהיה באותו מקום. וגם לא השני. ולמען האמת גם לא השלישי, כי אז המרחק לא ידוע, הראשון כלומר, כן. המרחק עצמו לא ידוע. אין עצם ביקום שהוא במנוחה, נקודה. זה, זה, כמעט, זה קרוב, זו כמעט אקסיומה. אין עצם ביקום שהוא במנוחה, כדור הארץ נע. אנחנו על פני כדור הארץ נעים במהירויות שונות, כיוון שאנחנו נמצאים במרחקים שונים. מהכתבים במס... ומה... בוודאי, ומה... הכתבים וקו המשווה למשל נעים במהירויות שונות לחלוטין, אחרת כדור הארץ היה מתפרק, הרי בכתבים... היקפו של כדור הארץ גדול בהרבה מאשר היקפו, ב... סליחה, בקו המשווה היקפו, גדול בהרבה מאשר היקפו בקטבים. לו המהירויות היו זהות, הכדור היה מתפרק. ועכשיו, המרחק ביני לבינך נניח הוא מטר. אנחנו לכאורה מצויים על מישור, על, מישור כלומר, על, על משטח ישר. האמת היא שאנחנו מצויים על עגלולית פניו של כדור הארץ. אנחנו לא כל כך מבחינים. לא כל כך מבחינים בה, כיוון שהמרחק בינינו קטן. אבל אתה בפירוש נע במהירות שונה ממני. Mm -hmm, mm -hmm. אתה נע במהירות, ש... זאת אומרת, הבדל המהירויות בינינו הוא כל כך זהיר, שגם בו איננו מבחינים. אבל אתה נע במהירות שונה ממני. מה שכבר אינו מאפשר לקבוע שאנחנו פועלים בו בזמן, כי התנאי השלישי אינו מתקיים. אתה נע במהירות שונה. כלומר, אתה אינך באותו מקום שבו היית ברגע שאנחנו מבצעים את המדידה. ברגע המדידה. כלומר, אף אחד משלושת התנאים אינו יכול להתקיים ביקום המוכר לנו. ומכאן שכל השאלה של בו זמניות או בו בזמן היא שאלה תיאורטית לחלוטין. אינה ניתנת לתשובה אלא ביקום אידיאלי שאינו קיים לפי מיטב ידיעתנו. מה התשובה של מי במקרה הזה? הלוא אתה אומר שיש בו זמניות. לא אבל, הטענה... אבל כאן כן. כשאנחנו מסכמים את הפרק הזה, אתה מביא את טענת הפיזיקאים שאומרים שאי אפשר לקבוע בו זמניות, שאי אפשר למדוד בו זמניות? שני, שני עקרונות. או עיקרון בסיס חשוב במדע המודרני הוא שמה שאינו ניתן גם בעיקרון למדידה על mm -hmm. פניו אינו קיים mm -hmm. ואינו ראוי להתייחסות. לכן כל שאלת הבו אינה נדונה כלל במדע המודרני. הם מעדיפים להניח שאין מצבים של בו-זמניות בגלל אי קיום שלושת העקרונות שהזכרתי. וזו התפיסה שלהם. אני אינני טוען שקיימת בו אני רק טוען שבאותה מידה אי אפשר לטעון שלא קיימת בו ואני אנסה להדגים את זה. זה מה שאני רוצה להדגים בפרקים הבאים. הטענה של עכשיו היא שלא כל כך אפשר להוכיח שיש בו זמניות, אבל גם לא כל כך אפשר להוכיח שאין בו זמניות. במונחים של פופר, הקביעה הזאת אינה בת הפרחה. בת. אינה בת, סליחה, הפרחה. <laughs> שמואל וקנין, אני לצורך השיחה הזאת נסמכתי באמת על הרשימה שלך במסע אחר, אבל אני רוצה לרשותך, כדי לתפוס את השור בקרנב, מה הניע אותך לכתוב את הרשימה הזאת? מה מציק לך? מה שמציק לי זו אה, יומרנותו של המדע המודרני, ובמיוחד הענפים בפיזיקה, אה, יומרנותו בקביעות מוחלטות. זאת אומרת, יש מין דוגמטיות כמעט כנסייתית בסדרה של קביעות במדע המודרני. אחת מהן, למשל, שלא תיתכן בו זמניות, מפני שיש בעיית מדידה. קודם כל, אני חושב שיש פה בלבול קונספטואלי, זאת אומרת, בלבול מושגי. כן? מדידה עדיין אינה מגדירה המציאות. במקרה הטוב, מציאות מגדירה המדידה. והנה מצב שבו בגלל קוצר ידינו כבני אדם לבצע מדידות, אנחנו קובעים קביעה, סליחה על השפה, קביעה אונתולוגית, כלומר קביעה ישית, קביעה לגבי יש במציאות או אין במציאות. זה, זה סיפור המפורסם על היהודי שהלך לגן חיות וראה ג'ירפה ואמר אין דבר כזה, <laughs> בפירוש, כן. יש אפילו סיפור על איינשטיין שאמר אם השמש אינה מתאימה את עצמה ליחסות הכללית שהשמש תשתנה. אבל זה הרבה פחות מפיין את איינשטיין, הוא היה בעיקרון אדם צנוע. כמו שמדען אמיתי צריך להיות. בפיזיקה עצמה נוסחו, בפיזיקה עצמה יש סדרה שלמה של דוגמאות למצבים שהם בהכרח בו זמנים. ואני אולי אתאר ברשותך מצב אחד כזה ודיון אחד כזה. <clears throat> שלושה מזקני הפיזיקה, איינשטיין, פודולסקי ורוזן, שרוזן עדיין חי איתנו בטכניון, אני מקווה שהוא לא כועס יותר מדי אם הוא שומע את התוכנית על הדרך שבה אני עומד להציג את הפרדוקס, הם ניסחו פרדוקס. לכל אטום יש תכונה שקרויה ספין. לצורך השידור הזה בואו נניח שספין מתאר רמת אנרגיה מסוימת של האטום או תצורת אנרגיה מסוימת של האטום. יש למינוח לה... הזה קשר עם הסיבוב? כן, עם כן עם... בפירוש. האטום מונח כאילו הוא, כאילו הוא נע בחצי סיבוב. דמוי סביבון שלפתע עוצר על עומדו וחוזר על עקביו. כן. הם, הם נסחרו פרדוקס על בסיס חוק שנקרא חוק שימור הספין. החוק הזה אומר בעברית קלה מאוד שלא ייתכן מצב שבו ספין ייגרע או ספין ייתוסף ליקום בכל מערכת סגורה שהיא. במקביל לחוק שימור, <חוק> שימור> האנרגיה, <חוק> החומר. שימור. כן, חוק. למעשה יש חוקי שימור לגבי כל היבט אנרגיה של, של... כל חלקיק תת-אטומי ב... ביקום. ובכן יש חוק שימור הספין, שאומר שאפילו לחלקיק של רמז של שנייה אסור שיגרע או יתוסף ספין. עכשיו mm -hmm. בוא נניח מערכת סגורה, מולקולה, מולקולה דו-אטומית, מולקולה שבה יש שני אטומים שהם קשורים זה לזה. רוב הגזים למשל מופיעים בצורה הזאת. של מולקולה דו-אטומית. של מולקולה דו-אטומית, בהחלט. מימן מופיע כך, חמצן מופיע כך. לא לשכוח את המולקולה המפורסמת H2O, כלומר, mm -hmm. מים. מים. לכל אטום ואטום במולקולה יש את הספין שלו. סך הספין של המולקולה הוא סך הספינים של שני האטומים המרכיבים אותה. אם לאטום אחד נניח יש פלוס אחד כספין, ולאטום השני יש מינוס אחד כספין, אז סך הספין של המולקולה הוא אפס, וכך הוא חייב להישאר פי חוק שימור הספין. בכל תנאי. בכל תנאי. זה החוק אומר. זה החוק אומר. שאנשים המציאו. והחוק הזה הוא חוק פונדמנטלי. את החוק הזה אומנם המציאו אנשים, אבל זה מבוסס על מיליוני ניסויים שבהם לא התגלה שום מקרה שבו נגרע mm -hmm. או התוסף ספק. אז להאמין. יש לו סבירות גבוהה. להאמין. חלילה. אסור להאמין, להאמין במדע. טוב. לשער שכך זה באמת צריך להיות. וכעת, אם ניקח את המולקולה ונשבור אותה, במרכאות, ונפריד את שני <laughs> נשבור אותה ונשלח את שני האטומים, אחד לקצווי ארץ, במונחים תנכיים, ואת השני נשאיר אצלנו במעבדה, ניתן לו כוס קפה וכן הלאה ונמתין. ואז באמצעות מכשיר, ויש מכשירים כאלה, נשנה את הספין של האטום הזה מפלוס אחד למינוס אחד. בל נשכח, קודם הוא היה מינוס אחד והשני היה פלוס אחד. והסך הכל חייב להיות אפס. עוד דבר שאסור לנו לשכוח, אפילו לחלקיק שנייה, אסור שיגרע או יתוסף ספין. ובכן... אם שינינו את הספין של האטום שאצלנו במעבד, במעבדה מפלוס אחד למינוס אחד, בו בזמן חייב הספין של האטום השני להשתנות ממינוס אחד לפלוס אחד. איך הוא ידע? יש פה סדרה של, לדעתי, שש שאלות. א', א' כיצד ידע האטום האחד על מה שקורה לאטום השני? שתיים, מדוע הגיב האטום האחד לאטום השני כפי שהוא הגיב? שלוש, האם הגיב האטום השני לראשון? או הראשון לשני, זו שאלה מאוד מעניינת. ארבע, פה חייב... רגע, רגע, ב... הבהרה. הראשון לשני, האם הגיב זה שלא פעלנו עליו על מה שקרה לזה שפעלנו עליו? עליו? למשל, האם, אם הייתה פרה-קוגניציה אם אטום ב' יכול היה לדעת מראש, שאטום א' עומד לקרות לו משהו, הוא יכול היה להגיב. זאת אומרת, זה אטום דתי שמאמין בהכל <laughs> צפוי. הכל צפוי והרשות לא נתונה, לא זה אטום לא דתי, כן, כן, לא דתי. זה אטום חומוניסטי. שאלה רביעית, רביעית היא, מה המידע או הכוח שעבר בין אטום א' לב'? שאלה חמישית היא, אם היה מידע או כוח שעבר בין אטום א' לב', הוא חייב היה לנוע אחורה בזמן ולא קדימה בזמן, כי אם הוא נע בזמן, היה לוקח, לוקח לו היה לוקח לו זמן עד שאטום ב' היה משתנה. ובכן הוא נע אחורה בזמן. למה אחורה? למה לא אפס זמן? מפני שאם הוא נע אחורה בזמן, עד שהוא היה מגיע אל אטום, עד שהגיע אל אטום ב', היה עובר בדיוק אותו זמן עד לרגע השינוי באטום א'. כלומר, mm -hmm. הוא נע כביכול אחורה מן העתיד, אל ההווה. כן. וקיימת שאלה קרדינלית, הנה מקרה שבו, בו זמניות, והאקדמיה תסלח לי הפעם, בו זמניות חייבת להתקיים. איך אנחנו אומרים בפילוסופיה? היפסו פקטו. מתוך העובדה עצמה בו זמניות חייבת להתקיים. אחת משתיים, או שהחוקים הפיזיקליים הפונדמנטליים הבסיסיים ביותר אינם לא נכונים, כן. או שיש פה בו זמניות. זה הפרדוקס המפורסם, שנקרא EPR, איינשטיין פודולסקי רוזן. באו חוקרים כמו צרפתי וויילר, ו... וווילר סליחה, וחוקרים אחרים ב... בפיזיקה, והציעו עוד הסבר. הם אמרו, למה הדבר דומה? הדבר דומה ליקום חמש-ממדי או שש-ממדי. שבו שתי תופעות מתרחשות בו בזמן, בממד החמישי או השישי, ואנחנו, בקוצר השגתנו, כיוון שאנחנו יצורים תלת-ממדיים שתופסים מקסימום ארבעה ממדים, איננו מסוגלים לראות במרכאות את הממד החמישי או השישי. אתה אומר גרזויות. ארבעה ממדים כי אתה מחשיב גם את, את הזמן, הזמן כממד. אולי נצטמצם לשלושה ממדים כדי שיהיה יותר פשוט, אפשר? לא, אנחנו אפילו נצטמצם לשני ממדים, <laughs> נעשה את זה עוד יותר פשוט. אני אתן דוגמה כדי להסביר את הקביעה האחרונה שהיא באמת קביעה מסובכת במצעד. הבה נניח שיש מישור, אין מימד שלישי, יש רק אורך ורוחב. ובמישור הזה חיים יצורים, שבחיותם שב, ביקום דו-ממדי, גם הם דו-ממדיים, אין להם עובי, הם שטוחים. משהו כמו נקודות, משהו אפילו לא וירוסים. אפ, אפילו לא נקודה, כי לנקודה יש עובי, אפילו לא וירוס, אבל באמת מתקרב לווירוס. כן. <laughs> <laughs> מן הצד ה... הלא נכון <laughs> של הווירוס, כן. ובכן, וכעת נניח שאנחנו, לא נניח, אלא אנחנו יודעים שאנחנו יצורים תלת-ממדיים, ואנחנו לוקחים אבוב של אופניים, חותכים אותו בשתי קצותיו, וכעת יש לנו שפופרת פתוחה משני, משני קצותיה. מש, שתי קצותיה. אבוב, אקב. מן צינור רחב. אבוב של אופניים, צינור כן. רחב, אנחנו ש... חותכים אותו משתי קצותיו, ונותר לנו, נותר לנו, נותר לנו שפופרת פתוחה משני צידיה. Mm -hmm. אנחנו מחופפים את השפופרת בצורת קשת. Mm -hmm. מן צורת קשת או פרסה? דמויית 네, קשת או פרסה. אנחנו מלבישים את הפרסה הזאת, אנחנו מורידים את הפרסה הזאת על המישור עצמו. מה יראו היצורים שחיים על המישור? הם יראו הופעה פתאומית של שתי טבעות. כי הם אינם מסוגלים לראות את הרוחב של האבוב, ולא את עוביו, הם אינם מסוגלים לראות תלת-ממדיות. הם לא מסוגלים לראות את האבוב בכלל? הם מסוגלים הם לראות קו בשמיים. שתי, שתי, שתי, הם uh, רואים רק שתי השלכות שלו. הם רואים את נקודות המפגש של האבוב עם המישור, שאלה שתי טבעות, Aha. והם רואים קו בשמיים, שזה קו המתאר של האבוב ללא עובי. כן, שזה כן. שזה מוביל אותנו לתחומים של אסטרולוגיה ותיאולוגיה, אבל נעזוב את זה לרגע. וכעת ומניעים אותו. ברור שהאבוב כולו ינוע בו, בו בזמן. Mm -hmm. מה יראו האנשים האלה, הדו-ממדיים, או היצורים האלה? הם יראו תנועה בו זמנית של שתי הטבעות. שתי הטבעות ינועו על פני המישור בו בזמן. אבל לא יהיה להם הסבר טוב לזה, כי הם לא מכירים את הממד השלישי. ליצורים, אתה מתכוון. כן. מכיר. הם ישאלו את עצמם, מה פתאום שתי הטבעות נעות ביחד? מה מייחד? הקשר ביניהם? מה הקשר בין שתי הטבעות? איך זה ייתכן? האם יש בכלל בו וייתכן שהתשובה תמונה בזה, של היקום יש יותר מארבעה ממדים. אתה הבאת את הדוגמה הזאת כדי להוכיח לנו כמה צפוי שלא נבין מה מסתתר מאחרי התופעות ה... למשל, פיזיקליות. כמה יומרני להניח ברמת הידע שלנו היום את מה שאנחנו מניחים שאין או מניחים שיש. אנחנו בהמשך נרצה למצוא עוד דוגמאות לסימולטניות, לאו דווקא בתחום הפיזיקה, אולי בתחום ה... ביולוגיה, ביולוגיה. אה, פרפסיכולוגיה, מילה, כן מילה, מילה טובה, מבטיחה היצירה הזאת היא כמעט קונקרטיזציה של אותו קטע של ארבעה דקות ושלושים שלוש שניות של ג'ון קייג' כאשר מישהו הנציח כנראה סימולטניות של רעשים למיניהם אה, אבל כאן זה כבר נשמע אבריס עמדת לומר, שמואל וקנין, מפי המדענים לומר, הנה, כזה ראה וקדש. בהחלט. הספקנות הכרחית. בהחלט. והנה, דוגמה אחת הבאנו, אתה הבאת, מפי אנשים האומרים, יש סימולטניות, למרות מה שאתם אומרים, יש בו בזמן. למשל, הדוגמה של הספין, ומה עוד, למשל, מה דוגמה מן הביולוגיה, מה היא? כן, אני דווקא אפרוך לך קצת את היוצרות, כיוון שאיימת עליי במוזיקה ההודית בהמשך, אז אנחנו נשמור דווקא את הדוגמה הביולוגית לסוף, היא מסתיימת במשהו הודי. טוב. נתחיל דווקא מדוגמה פרפסיכולוגית. טלפתיה. הטענה של חוקרים, במרכאות או שלא במרכאות, בתחום הפרפסיכולוגיה, היא שתופעה כמו טלפתיה מדגימה בו זמניות. מהי טלפתיה? היווצרות בו בזמן של שתי מחשבות או שני רגשות או שתי תפיסות של אירועים. או אפילו רגש אחד. או אפילו רגש אחד. באות, בשני מוחות לפחות. בו בזמן, זה, במחק, זה האסנס. כן, במרחק גדול. אבל, אבל גדול. כאן השאלה היא האם זה בו בזמן זה בו בזמן במובן הפיזיוני. אז זהו, <אור, laughs> <laughs> הקביעה שטלפתיה היא תופעה בו, בו זמנית היא מגוחכת במקצת. האור יכול להקיף את כדור הארץ שבע פעמים בשנייה אחת. Mm -hmm. אין אנשים שנמצאים בכ... בכזה מרחק זה מזה שהם יכולים לומר uh, שלא עבר ב... לא עברה ביניהם למשל קרן אור או קרינה אלקטרומגנטית כלשהי שגם היא במהירות האור. Mm -hmm. ה... לוקח, לוקחת שנייה אחת ו ו וקצת עד שהאור מגיע מכדור הארץ אל הירח. זאת אומרת, אפילו אם מישהו היה נמלט אל הירח כדי לקבל מסרים טלפתיים, mm -hmm. עדיין קשה לטעון ש... אז ש המדינה פה, המדידה מאוד קשה. מאוד קשה ולכן אי אפשר לומר שטלפתי יהיה בזמנים. בו אז, אז בוא נפשט ונאמר, נגיד, נגיד, כן, אל תגיד נגיד, כמו שאמרו... הנגידים. שלושה בדרנים בזמנים, כן. אנחנו עוברים נעבור אם כך לביולוגיה. בביולוגיה הייתה סדרה של תופעות שאפילו אם לא נכנה אותן בו זמניות, יש בהן אלמנט, אלמנט של זמן שהוא כל כך כבד שהוא מעלה שאלות רציניות. למשל, ה, אחד המקרים היותר ידועים היה מקרה של אוכלוס, אוכלוסייה של קופים מזן מאוד מסוים שחיה רק בשני מקומות. מקום אחד היה אוסטרליה והמקום האחר היה על אי בקצהו האחר בכלל של האוקיינוס השקט מרחק עשרות אלפי קילומטרים. אוכלוס... אוכלוסיית הקופים שהייתה באי, אותו אי, נצפתה על ידי מדענים במשך שנים ארוכות. בכל אותן שנים האוכלוסייה הזאת חפרה אגוזי האדמה מן האדמה ואכלה אותם עם האפר. יום אחד אחת הקופות ניגשה אל קצה האי, אל שפת המים, ושטפה את האגוזים, ורק לאחר מכן אכלה אותם. לאחר מכן נצפה תהליך שבו הקופה לימדה בהדרגה, פרט אחרי פרט מתוך אוכלוסיית הקופים, כיצד לשטוף את האגוזים ולאכול אותם. ואט למעלה משנה, כל אוכלוסיית הקופים הזאת, שמנתה רק כמה מאות קופים, למדה לאיטה את תהליך השטיפה <coughs> ושטפה את האגוזים. והנה בן לילה, אבל ממש בן לילה, האוכלוסייה באוסטרליה התחילה כולה, בלא יוצא מן הכלל, כל הפרטים החלו לשטוף אגוזי אדמה ולאכול אותם. יש לזכור שהאוכלוסייה הזאת הייתה מרוחקת לא הזה, אם נניח לא וגם אם תרבות, לא לידי, uh, טלקומוניקציה. וגם אם נוצרה תרבות, לא אם וידאו, כן? <laughs> הנקודה היא שלאוכלוסייה הראשונה לקח למעלה משנה, ואילו האוכלוסי החלה להשתמש כולה בשטיפה של אגוזי אדמה. לזה להאמין, שמואל? אלה מחקרים מאוד מפורסמים, זאת אומרת הם לא... הם מצוטטים, אם מישהו מעוניין ברפרנס, הם מצוטטים בכל ספריו של ווטסון, uh, עם לייפטייד uh, למשל. יש ציטוט מלא של המחקרים האלה. זה מקרה אחד. מקרה שני הוא מקרה של שינויים בו זמניים שחלו בתרביות רקמה. בדרך כלל מחקרים uh, ביולוגיים ורפואיים נערכים על תאים ש... אותם מרבים מלשון רבייה מתוך תא בודד שנלקח. נניח חלילה אדם חולה סרטן נדיר, אז לוקחים תא מתוך הסרטן שלו, מרבים אותו בתרביות, ושולחים העתקים של ה... שולחים חלקים מן התרביות האלה לכל המקומות בעולם, כך שהניסויים יהיו על מצע אחיד. ואי אפשר יהיה לומר ששינוי מסוים בניסויים מסוים היה כתוצאה מזה שאלה לא תאים אחידים. לתאים האלה באופן מכברי נותנים את שמו של החולה. אז ככה שיש שרה 1, שרה 2, שרה 3, מה שזה לא יהיה. היו מקרים ששינויים חלו באחד מן ההעתקים של התרביות האלה במקום א' בעולם, ובו בזמן, כמעט, אני שוב אומר, זה לא קרה באותה שנייה, אבל אין דרך, אין דרך לוודא את זה, mm -hmm. אבל במונחים ביולוגיים זה בו בזמן, mm -hmm. כי תהליכים ביולוגיים לוקחים מאות ואלפי שנים. Mm -hmm. בו בזמן התחוללו שינויים זהים. בחלקים אחרים של אותה תרבית במעבדות אחרות. גם מקרים כאלה אינספוג. <אח> היו עוד, יש עוד הרבה דוגמאות. די <coughs> להזכיר את הניסויים של צ'רצ'אק וצ'רצ'אק, בתאים סרטניים ובתאים בריאים, ועוד סדרות שלמות של ניסויים בביולוגיה. יש חוקר בשם שלדרייק בבריטניה שהעלה תפיסה של שדה מורפוגנטי. הוא טוען שכולנו... חיים בתוך שדה, ושינוי בקצה אחד של השדה מחולל שינוי בכל השדה. מין השראה כמו השראה... מין השראה, אבל זה לא השראה. הדוגמה הטובה היא באמת דוגמה הודית. וכאן אנחנו נגלוש למוזיקה עוד דקה. אה, ולא נביא את הפרפסיכולוגיה בכלל? הבאנו אותה, טלפתיה. גם קטלנו אותה קטילה מוחלטת. אה, אבל לא דיברת על העניים השונים שאולי כאילו מתקיימים בו זמנית. כן, אם תרצה... אין זו אגדה. יש לנו שתי דקות. אני אולי הדימוי הטוב ביותר הוא דימוי של רשת. יש אלה הודית שנקראת אינדרה, ואינדרה מטילה רשת על פני היקום. אותה אינדרה שעל שמה אינדרה, גנד היא. כן, גנד היא וגנד גם יחד. יש לה רשת כזאת, שהרשת מורכבת מחרוזים המחוברים ביניהם בחוטים. ברור לכל ברבי רב שהרמה של חרוז אחד ברשת מרימה את כל החרוזים גם יחד. זו תופעה קלאסית של בו זמניות שכל עיקר בכל חור נידח יכול להדגים לעצמו. מרימים חרוז אחד ברשת מהסוג הזה, כל שאר החרוזים מתרוממים גם יחד. וזו התפיסה של שדה מורפוגנטי. שמואל וקנין, אנחנו נרצה לדבר על המשך ההשלכות של הדברים האלה, להרבות ספקנות ולהרבות אמונה. אני מאמין שכל אדם הפיק מן השעה הזאת איתך דברים שונים, אולי דברים אפילו מנוגדים, אתה מסכים? אמן, כן יהיה רצון. בחוגה השתתפו הבוקר, נטלו חלק, היו ובר, אולריך אינגנבורד, ג'ון קייג', רק קטע מיצירתו, פיליפ אברג, רביעיית קרונוס, לא נכתב ב-CH, קרונוס ב-K, קווין וולנס, אנד דאדלי וג'יי ג'יי ג'אזליק, הנקראים גם The Art of Noise, אומנות הרעש, ברנארד פרמג'יאני, מייקל ה'ג'ס, רבי שנקר וידידים אריק מרקוס, זאב סגל, שמואל וקנין, שלמה ישראלי ובני הנדל. בוקר טוב ושלום.